То здихай, відказали йому жаки, і подалися далі. Тільки три залишилися біля нього: нинішні дударі, витрусили з кишень, хто що мав. Нап'ємося сьогодні, а завтра, як Бог дасть. Нап'ємося, змахнув рукою Арсен. Він підійшов до хатини малярів, затарабанив шибку. Майстре Симеоне, і ти челяднику мізерний, а ну виходьте, жаки багачами стали. Вони чорно пили в корчмі і співали. А коли у сподеїв не залишилося ні гроша, сказав, навіть на підпитку поважний, майстер Симеон Владика. Змарнуєтеся тут, хлопці, ми по святах вертаємося до Львова, ходіть з нами, скоморошити будете, то гоноровий хліб Нежебрацький З малярами прощалися на Краківському передмісті Львова роздобули в Новгородських купців які стояли тут постоєм гуслі, труби, дуди і подалися минаючи Львів на Рогатин Перший заробіток мали в Королівського ленника Рогатинського пана Івана прислужича Боже мій та це ж, напевно, той самий, нинішній господар замку Волеську. Гаорися, скільки років минуло, може слухала, може чула. Ой, Арсене, Арсене, скоморошива ваташку на кого ти задивився нині? А чи раз задивлявся, були й шляхтянки, і меркаторські служниці, і блудниці, але ця, відчув, як увійшла в нього незнайома Орися, мов непрошений гість до господи, і стала несподівано бажаним гостем, котрого він ждав давно, нудьгуючи в переситій бруді за світлою чистотою. Знав, є десь вона на світі, та не зустрілася йому ні разу. І втратив братіє! Арсен повів відсутнім поглядом по товаришах. Ввечері будьте біля покрови, я прийду». Здивувалися скоморохи, що ватажок полишає їх самих, коли вони мають у руках цілий дукат. Арсен відвернув голову, минаючи жебрацьку юрбу. Він відчував, як чіпляється його спини погляд отамана. «Чого йому треба?» Арсен ще раз згадав своє же братство, і йому стало страшно від думки, що сам колись простягав руку. Він оглянувся крадькома, чи не дивляться за ним побратими, і, звиваючись поміж людьми, квапився до боярського стану. Не вступлюся звідси, поки не вийде. Ще раз мушу уздріти. Стояв у дворі і грав на гуслях. Його не проганяли дворові, бо скоморохам дозволялося у ці дні грати в Луцьку. Перехожі пани під підпанки кидали дрібні монети на струни. Арсен грав, і у дверях будинку, нарешті, стала таки дівчина в шалевій хустині. Стояла, нерішуча, на порозі, захоплено дивилася на гусляра, радісно яскріли її очі. Дивна туга огорнула була її, коли покинула базар, хотіла повернутися і ще раз глянути на чорновусугова ташказка морохів, та не посміла. А його погляд біг за нею, розтосувався чорною стрічкою, і якби вернулась і пішла по ній, то втекла б, втекла від того, що чекає її у батьківському домі, і хай діється тоді Божа воля». Зі скоморохом? А може, то її лицар? Не можна, не можна. Уперше в житті солодка млість і жадання сповили спекотою її тіло. Вернутися, утекти, утекти. Безвольна і сумна лежала, втопивши обличчя у подушку, і ввижалися їй бліді порожні очі нелюба, і обпікав її карий погляд красення. І враз почула гомін струн. Одну тільки мить стояла Орися на порозі, рвонула з місця, підбігла. «Чого ти тут?» Арсено опустив гуслі, монети посипались долу, і він спитав. «Ти справді, боярівна, Орисю? Яке тобі діло, гусляре, до того?» «Я ж вийшла! Ходім!» «На край світу! А де він?» Вони пішли поруч глибокою вузькою вуличкою. З берегів нависали снігові намети і сипався на червоні ружі сивий іній. Срібні голки домережували узори барвистої хустки. Чіплялися брів пахучих щік дівчини. Тиша над замерзлим стиром хрустко ламалася, Скрадливо потріскувала, по льоду бігла змійкою позимка. «Ти була малою ще. Чи пам'ятаєш скоморохів у вашому дворі в рогатині?» «Пам'ятаю. То був ти. Я. А тебе я не бачив. Яка ти гарна. Красеню То був ти». Куди ми йдемо? Ходім. Лід твердий, не проламається. Верби в білих китицях нагнулися, Примерзли гіллям до снігу. Ходім. Лунко доднить лід, А у гнідові церква. Там священник до вечірні готується. Він тепер має час. Тут край світу, дівчино, на стирі. Тут боярівно. Скомороше, скомороше, Вузький наш світ, тихо як, надуте вороння, бо на кучу гурах. Я самотня гусляре, мене заміж готують, А у священника в гнідові в цю мить вільна хвилина. Я не бачив Орисю вродливішою за тебе. Може не тут край світу, хто б нас знайшов? А батько як? А побратими? Кряче зловісний круг на дубі за стиром. Ми вже посередині ріки. Чому я боярівна? Чому я скоморох? Вертатися треба, Арсене. І назавжди, хто знає, я поцілую тебе. Поцілуй, легенько так, не зрани задуже, щоб не боліло потім. Вихопила з його обіймів і побігла швидко, не оглядаючись Хрустіла І ламалася надрузки тиша Ще почула Орися Як закричав їй Услід Арсен Вернись, вернись